Sí. Has de canviar cap avall? No, cap a dreta. Sí, cap a tu. Cap a cap a giam. En... A tu, sí. Vale. Na, xin venja, va i ben tornats a un altre programa més d'Enterrat. Eh, comencem eh, com, eh, com sempre amb, eh, aquesta vegada fem una dedicatòria que eh, serà un, una nova eh, un un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 Massa vells, massa nerviosos o agressius perquè el el els alegre els adopti, perquè queden abandonats a la costera per sempre més, per, -per ens hem d'unir-nos per lluitar per tret dels animals. Us animo que formeu part. També eh, una, altra, una altra novetat, que això va de novetats, perquè bueno, tenim ganes de, de que això va molt si creixent. Ja eh, eh, formem, formem ja un equip tècnic humà i eh, primer eh, us presento el que, el que tenim en l'estudi, que és el nostre tècnico so, d'Astor, l'Arnau Carofré. El director i presentador un servidor, els fillons, el lluc, de Raúl Gómez i jo mateix, i redactor i les xarxes socials, la Laia. I em eh, recordo les, les xarxes socials del programa. El Twitter és en, Entera't, hem canviat, eh? Hem canviat les reds socials. Eh, en, Entera't deu, Twitter, Instagram, Entera't. I el, el nostre correu també ha canviat i es diu programa Entera't.gmail.com I les xarxes socials dels, dels nostres col·laboradors a, ins, a, a Instagram Laia Corts El nostre col·laborador el que es diu Laia el, el nostre col·laborador que es diu Arnau Gómez Instagram és Nerdifico I eh, Instagram el, el nostre col·laborador Juc És YouTuber VoxTuber I el seu Twitter Arroba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 A Ràdio des de 2019, l'Entera't. Entera't amb Jordi Sevillano. Tanca els ulls, emociona't amb Ràdio Trama.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 al no descompar de de d'uns eh, catalans i també eh, gràcies a a a l i gràcies a, a, a un a, a un tros d'àdio que va que m'han fer la eh la Jessica i al David Vila de de Radio Sabadell i ara, I ara mateix eh, pues, eh, endavant amb en, en el meu reportatge. Música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 I la galàxia? Oh, la galàxia sencera! La Clar, a dalt sí. tindran unes llengües també guais, mm, eh? No sí, sé. I buscant curiositats lingüístiques, sí. gent que hi entengui, sí. gent que ens pugui explicar coses del català de fa anys. De diversitat lingüística. D'altres llengües, Génial. perquè hi ha moltes altres llengües a Catalunya. Sí, mm. molt, gent apassionada, mm. com nosaltres. Sí, Però també ho faríem amb, amb humor, no?, dic sí, sí, divertit, no?, no? Sí. perquè és que si començem mm. a parlar del català allò... No. Sí, no sé, sí. Divertit, no? Fins i tot en cosa... un punt absurd. Un punt absurd, eh? m'agrada. Com som nosaltres. Fem això. No? Vale. Anem voltant. Anem? Som-hi. Vale. Som-hi. Vengua ferits! Som-hi! Som-hi! Què et sembla el pla de l'estany? Ah, vale. sí, sí, d'acord. Doncs som-hi! Som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 Per si algú no ho sap, jo estudio Filologia Catalana a la URB a Tarragona i dins d'aquesta carrera s'hi poden distingir dues branques principals. D'una banda hi ha la de les assignatures de literatura i d'altra banda hi ha les assignatures de llengua. Pel que fa a les assignatures de literatura podem destacar teoria literària, llegat clàssic, literatura tardomedieval, literatura contemporània i moltes altres més. En conseqüència, si t'agrada, reflexionar sobre art. Si vols pouar, si vols aprofundir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 amb cinc alumnes a classe, érem cinc aquell dia i que va començar fent classes a Barcelona, un gran professor. Eh? Va començar a fent classes a Barcelona amb 150 alumnes.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 Bon dia, sóc Roc Aragonès, coneguda a les xarxes socials com Lletra Farín. Estic a YouTube, estic a Instagram i faig feines de difusió en, en aquests àmbits. I estudio Filologia Catalana. Vale. <laughs> eh, perd, Perdonem. Eh, bueno, primer, donar moltes gràcies a... a, a, a, a... A ja sí la Jàssica i el David Vila, donar la, la, les gràcies a, a, als, a, als col·laboradors que, que han participat per donar aquestes, aquestes veus. I ara eh, sí que eh, seguim amb el, amb el programa, amb, la, amb el sector, eh, els sectors. Ara truca, ens trucaria la secció de sèrdues eh, socials, vale?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 Aquest en concret ens parla de la Hesel, que és una noia amb càncer que lluita per tenir una vida relativament normal. I és quan coneix el gust que canvia sobradament la seva vida, ja que llavors és quan comença a ser feliç, ja que són com dos ànimes bessones perquè es complementen molt. Aquesta història és de tendresa i, òbviament, forma part del gènere romàntic. Encara que els dos personatges pateixen la malaltia el càncer,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 Laia, i a continuació ja al final del programa i a, a, a la bomba el nostre, la, eh, de la nostra eh, eh, secció del nostre col·laborador el Lluc, ens presentarà, presentarà la seva secció de a Adavant, Lluc! Hola. Hola, Jordi! Què tal? Com estem? Bé, jo estic... Bé.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 on se suposa que havien de gravar. Si havien de tirar-se a la pel·lícula des d'un avió, ell no podia gravar-ho en un estudi. Havia de tirar-se des d'un avió. Si sí. havien de saltar per sobre d'un tren i el que va entrar al túnel, ell havia d'anar al tren i fer-ho. No podia fer un croma, perquè si no, hauria acabat a l'hospital.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 i no direm dins, perquè no volem traumatitzar els nens tampoc, eh? Mm -hmm. No cal, no cal, però us podeu imaginar, va ser molt feliç, tota la seva vida. Mm -hmm. <ríe> bueno, ja I conte, companys, ja s'ha acabat. Moltes gràcies, Junts. Crec que és el conte més tràgic que he fet.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 to eat the, the dust the, the eat the teeth the the dust of the, the dust the dust of Baja California it's a great relationship it's a great question It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here.